Mikrofonpróba 1, 1, 1, 1, 2, 3, nagyjából hát ez várható tőlem, én az elmúlt három napot ágyban töltöttem. Leküzdöttem a hár, 38 3 vagy a 38-4-et valóval a 37 alá. De nem állítanám, hogy jelen pillanatban acélos lennék. Ha bár ez itt nem egy box match, jut eszembe a aki akarják rakni a nemzetközi vezetés válság miatt az olimpiáról, ez még csak lenne. Nem mentálisan sem vagyok, szerintem a toppon, majd kiderül, ha beszélgetni akarnak velem, vagy nekem kell majd mással beszélgetnem. Beszélgető partnereimet ma sem mondtam le. Fél nyolctól, Siffer András, nyolctól, Sziget Viktor, fél kilenctől. Bácska Jánossal beszélgetek, és 9 órakor pedig hazamegyek. <Szorítan> Június második felében eljön hozzánk Nick Cave. ott egy olyan napon, amikor egy másik együttes meg eljön a Budapest csapatba. <Szorítan> <Szorítan> <Szorítan> Én zenét hoztam, és rendelkezésre állok, ennél sokkal többre ne várjanak, vagy ne számítsanak. 0614890999 és 063067161 ma reggel is. 2018. február 5-én hétfő reggel, 5 perccel 7 óra után. a kejfei, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven oliaknak nem való műsora. 061 489 és 0636771161. Well, I was lying there was just my brother Oh We could hear someone rattling the locks Here's yeah, lying there with just my brother He said, yeah, man, I think it might be the cops And we sucked to we sucked we sucked her, we sucked her dry. Yeah, we sucked her, we sucked her, we sucked her dry I was Mickey Mouse He was a big, bad boy. és mínuszok. Arra nagyon kicsi az esély, hogy én ma nagyon szó lennék, de szívesen beszélgettek önökkel, vagy még inkább szívesen hallgatom önöket, hogyha van bármi, amit meg akarnának osztani velem. Nulat egy, légy 8, 993, egy hat egy. We sucked her dry And we sucked her We sucked her We shaved her dry And kiss me Kiss me I said goodbye kiss me I, kiss me I said goodbye Két szolgálati közleményt is megosztanék önökkel. Egyrésztről kerek egy hét múlva, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub bolt lokájában, tehát 12-én este fél nyolckor. Ezen a héten pedig, ha valaki el akarna jönni, tudom, jelentkeztek ketten, de én azért még egy felhívást teszek keringőre. Ezen a héten 7 órára valaki el akar jönni a két csaposokra, Bakács és Fiala a Zugló TV, hogy beszélgessünk hát majd kiderül, hogy miről. Tirítésre ne számítsanak, 8 órakor hazamehet. Gondolom, hogy a főváros esik majd szóba, meg, meg politika is lesz majd. Ennél sokkal szószátjára most nem lennék. Tehát aki eljönne az Ondvezér parkba, az az Ondvezér útnál van, szerdán hétre, hét előtt pár perccel, az dörö.fi alajános és tüntesse fel a nevét is a telefonszámát. Egy személy és jelentkezni fogok még ma. Egy hét múlva. Pedig nagyon messziről jött ember lesz. 061 99, és 06-3677-1161. Nékkével lesz, hogyha nem telefonálnak Én nagyjából előtte a puskaporomnak egy részét A hátraövő rész Az a következő három interjúra Van tartalik Off your sat gloomy In his garden shed Wondering what to do With a lump of wood And a piece of wire And a little pot of glue Oh mama. Oh, mama He sawed the wood with half a heart And he glued it top to bottom He strung a wire in between He was feeling something rotten Oh, mama Oh, mama Orpheus looked at his instrument And he gave the wire a plug He heard a sound so beautiful He gasped and he said, oh my god Oh mama Oh mama He rushed inside to tell his wife He went racing down the halls Eurydice was still asleep in bed Like a sack of cannonballs Oh mama What I've made, cried Orpheus, and he plucked a gentle note. Eurydice's eyes popped from their sockets, and her tongue burst through her throat. Oh, mama. Oh, mama. Oh, God, what have I done, he said, as her blood pooled in the sheets. But in his heart he felt a bliss which nothing could complete. Oh mama, oh mama. Orpheus went leaping through the fields, strumming as hard as he did please. Birdies detonated in the sky, bunnies dashed their brains out on the trees. Oh mama. Oh, <earthy> mama! Oh, mama! Off your strong till his fingers bled. he hit a G-minus 7. He woke up God from a deep, deep sleep, God was a major man was a demokrata újság online számára Hernábin Gsuzatollából megjelentett hosszú szik a római parkkal kapcsolatban, hogy a létművet a gártó kell nehézíteni. Mert annyit szeretnék elmondani, hogy a hiteles tájfuttatástól ezt igyen a szellem csúsztatásokkal hagyomságokkal, és, és tulajdonképpen olyan dolgokat, hogy a tiltakodó ügyilek nyakában, amit messze nem igazak. De majd milyen célból? De az, azt az oldalt képviseléset hát valószínűséggel tudjuk is, hogy ez legalábbis sejtjük, hogy nem az ő tollából származik a teljes szövet, hanem átvette annak az a, egyik el, Egyesület elnökének a szavait, akik a térben élnek és mindent megtesznek azért, hogy a parton épüljön meg a mobilját. Na most ez egy olyan mocskos ö, szöveg, amit hát idézőig nem tudok vezetés közben, én már kinyitottam, de hát ennyi idő alatt nem fogom tudni elolvasni, és ha el is tudnám olvasni, biztos, hogy érdemben nem tudnék hozzászólni, de már itt van előtte a cikk. Védekezni a parton kell. Igen, na most eleve ez egy olyan kinyilatkoztatás, ez egy olyan összetett, szövevényes probléma, hogy ilyet így e, abóból kinyilatkoztatni, nagyon durva dolog. És amiket leír, hát az alap, egyik alapvető probléma, bár tény, hogy a római partot évtizedeken keresztül hagyták lepusztulni, semmilyen beruházást, és csak takarítás sem folyik ott, ez igaz. De azért messze nincs olyan rossz állapotban, ahogy a Cüt leírja, de a legnagyobb probléma ezzel az, hogy összemossa a mobiljátépítését a part rendezésével, a kettő egymástól teljesen független dolog. Nem fogok tudni érdemben hozzászólni, de azt árulja el nekem, hogy ön egyébként a a, a, a olvasta ez, hogy érintett, és ott lakik, vagy máskor is szokta olvasni Én a demokratát. Nem fogtam olvasni a demokratát, de ha ilyen jellegítszik jelenik meg természetesen a mi civil összefogásunk, egymást értesítjük. Én a e, ugyan a mentett oldalon, de mentett ártére lakom, tehát körülbelül 200 méter a jelleg király királyok úti védműtől, és hát a 2013-as árvíznél, ha átszakadt volna ez a nagyon gyenge töltés, akkor a házamban másfél méter víz állt volna, tehát erősen érintett vagyok és műszaki ember lévőm, viszont azt is tudom, hogyha a parton valósulna meg a jelenlegi tervezett védmű, a sokkal nagyobb kockázatot jelentene, mert 55 ezer ember, illetve és kis biztonságát, sokkal nagyobb kockázatnak tennék ki, mintha a másfél-két méterrel magasabban húzódó királyok útján, ahol a jelenleg is van a gyenge, de mégiscsak működő védmű, ha annak a megerősítése vagy átlítítése történne meg, akkor megfelelő biztonságot adna az ötbözött 55 ezer Vajon a cikk írójával is megosztotta a gondolatait, vagy a demokrat? Sajnos nincs alkalmazok írójával fölvenni a kapcsolatot, de tartok tőle, hogy nincs is értelme, és én ilyen kettően alulnak érzem azokat, amiket ő ebben leírja. Köszönöm, hogy elmondta, sajnálom az apropót. Köszönöm, hogy meghallgatod. Nagyon szívesen, viszont hallásunk. Ma ennél sokkal többre nem lehet nálam számítani. Meghallgatom őnek, és próbálom valahogy az értelmezési tartományomba bevonni. Ez a maximum. Jaj. De most már kifelé tettek, csak lassan. 061 egy négy 99 kettő percel mulat negyed derült égés jó reggelt! jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy a bácskai polgármester úrtól ma lehet kérdezni? Hát, ha van értelmes kérdés, akkor megkérdezem. Rendben, köszönöm. Hogy a pénteki beszélgetés Bácska Jánossal milyen volt, hát ezt hadd ne én meg. Hogy Lázár Jánossal a beszélgetés milyen volt, hadd ne én meg. Hogy Gyurcsony Ferencsel a beszélgetés milyen volt, hadd ne én meg. Mindegyikben volt olyan, és most a nyakúféle parafrázistól, olyan részlet, ami sehol nem jelent meg. Ebben a bolond világban, amiben valószínűleg sokan rám is azt mondják, hogy bolond vagyok, sehol, legalábbis se a pont, például semmi nem jelent meg abból, tudom ami ott pénteken elhangzott. Ha másért nem, azért, ha megszólalt a Rudics, ami nem egy nagy jelentőségű dolog, de ő azt mondja, hogy nincs ilyenek, nem tudom. Tehát egyáltalán, hogy észreveszik. Önök, akik a tájékozottságukat innen-onnan szedik össze, az emberek mind innen-onnan szedik össze a tájékozottságukat. Ebben a mai formában is úvnám önöket attól, hogy olyanok legyenek, mint az oroszok. Elülőnek, és aztán mondják, hogy fel a kezeket. Yeah. Monroe, a fabric, és ezt nem bácskai János védelmében, hanem a tényleg tisztelettel érdekében mondtam. Is by beasts and photographed by vultures. Uh, Hickam, the wolf, man. near yeah. yeah, the wolf, snowman. A poison, a gum. Sitting about waiting for the wolf man to come. Uh, Husband will protect you you are wrong you think your little wild. you are wrong you think your government will protect you you are wrong she don't care about allah she is the allah don't care about buddha she is the buddha Woo! Yeah! Yeah! Woo! Cause she's a Beeman be child Cause be she's a Beeman be child be A jöttem be, az Klub volt lokájában, tehát 12-én, és hogyha valaki eljönne szerdán este hétre a zugló tévében a két csaposokra, az küldjön e-mailt. és Filippóval beszélhet Budapest életéről. pont fialajanos kuka, csimél.com is tüntesse vele a nevét és a telefonszámát. 7-es perc számolat, 418-061, 489-0999-0630, 677-1161. Figyelek, ha van mire. I'm one hand on your round heart, and the other down your panties, everything is fallen deep. Jó reggelt, Horváth Péter! Én kérlek szépen, én most már nagyon unom, hogy szombaton is az AC-ben az Amensnik Péter és a Farkasázi Kivarzattól is szakmányon azt hallottam, hogy az állam ellopta ezt a magányúdi pénztár vagyont, ezt a három ezer milliárd forintot. Én ezt már elmondtam 4-5 évvel ezelőtt is, hogy ez arról van, hogy visszavette azt a társadalmatosítási járólék összegének egy százalékát, ami régen is az övé lett volt. én elmondom, hogy nekem alkalmazottaim én vannak egy az állam felé, és aki magányúbé pénztársak volt, arról a 40-nek a 10 százalékát oda kell tük. tessék tudomásul lenni, hogy ez mind most a kormányból kiállhatna valaki, és öt mondott be, elmagyarázhatná van szó, mert rajta, hogy rossznak nevezik ez nem lopás, ez visszavétel. Nem, nem is értem, hogy ez ez, ez, ez miért nem lehet már megérteni az embereknek. Hours. like I'm a little deal Grazing on the flowers Cause everything is collapsing deep No moral sense has gone It's just history repeating itself. Baby, ér, mi, ha igaza is lenne holvát Péternek, akkor még nem lehet államadosság csökkentésre fordítani, mert ez, a, ez volt a bevallott költés. Jó reggelt! Én is csak a Horváth Péternek mondanék annyit a felháborozásához, hogy két dolog miatt tartják, hogy tartjuk, vagy tartom annak. Az egyik, hogy elindult egy olyan fe szerintem fejlődése a társadalom biztosításnak, hogy az általam befizetett bént az éljövedelmemből be, az én jövedelmemből elvont meghelyette az hozzám rendelődött valamiféle személyes számlán és tekintettel arra, hogy annak idején gyorsan akartam mondani a fideszes politikus nő nevét kiállta a plénum elé és bejelentette, hogy ezt ugyanúgy mindenkit az állam által vezetett személyre szóló számlára fogják tenni és ugyanúgy az ővé maradt, csak az állam majd jobban vigyáz rá, hogy ne tudják eltősdézni a magánjuk pénztárak, és, és ezt mondták, mondták, mondták, majd semmi nem lett belőle, hát ezek azok a, hogy ön, önt és az elődöket idézem apró műanszok, ami miatt ez felháborodást vált ki, és lehet, hogy jobbi értelemben ez nem lopás, de amiért ide sorolják, az szerintem, szerintem emiatt van. I keep a Én Jó, Jó reggelt kívánok! Én is neítenék hozzá, hogy a járuléknak a negyedét azt uh, ugye privát számlákra került, de ezzel, a, aki odafizetett be magányugdítésáról, az lemondott az állami nyugdíjának a 25%-áról, és abba bízott, hogy. A befektetett pénz az nagyobb összeget hoz, mint, majd később, mint a 25 százalék. Tehát igazából az egy olyan összegű játék volt, hogy az államnak kevesebbet fizetünk, de le is mondunk a Tehát ez könyvelési tételben tartozik, kivel ugyanott tartott volna az állam. És utána ezt visszavette. Úgyhogy tényleg ez, ez, ez egy kicsit más ez a helyzet, mint hogy a Holbert Péter úr resztáltja. Köszönöm You try not to wake the executioner. He's sleeping with a farmer's ass. He leaves his glass eye on the pillow, baby and he dances from mirror to glass. Cumie makes it hard to relax. It makes it hard to relax. Jó, reggert. Jó reggert kívánok Én, én nyugdítópénztált tagmaradtam mindenkinek megvolt a lehetőségű Hogy az maradjon Ez a meglátásom greatest fucking keys I've ever seen Oh baby, I want you Yeah, I want you to be my girlfriend. friend Well maybe we could send those kids to play down on the street Hey, shouldn't you shouldn't you put shoes on their feet? Hey, it's getting hard to relax. It's getting harder to relax. Hey, it's out of the Who's that, that? coming on the back stairs? Who's that coming on the back stairs? Well, I I can see that you don't really dig him. And I can see that you wanted to quit. But if you want get your hand out of the kicker jaw, you're gonna have to let go of the biscuit. Oh, babe, Jó reggelt, Lát. A vonalban eső András. Uh, azt a hangom is mutatja, nem igen, ma leszek igen. a legacélosabb állapotban, de végül is nem boxolni fogunk. Úgyhogy... Uh, valamelyik foci, mert nézted a hétvégén, én az Espanyol Barcelonát néztem. Csak belenéztem. Az elég ideális volt, így a talajviszonyok néztem. Az, ami egész elképesztő volt, de hozzatév, hogy ott olyan intulatok keletkeztek, hogy kölcsönösen fogták le egymást, a játékosok, hogy nem átszanak a másik képébe, elképesztő volt. Jó, hát házirangadó. El... Városirangadó. Tehát... A másik pedig, hogy én azért az a magyar szívem, amit azért csak van nekem, azt megdobogtatta, amit az ezek a magyar tenisztezők ott liesben csináltak. Igen. Szóval megkísérették a lehetetlent, nem sikerült. Különös tekintet arra, hogy a Fucsovic ugye olyan mértékben volt kizsigerelve, hogy az Ausztrál Lia Jóper hozott magával egy láfertőzést, amit szerintem jobb egyikünknek se elképzelni, mert az valami egészen alattomos dolog lehet, és azt gondolom összefüggésben van azzal, hogy az embernek a lába nincs kellő ideig szabadon, és hát azon ne. futkározni nem lett egy nagy öröm. De a páros mérkőzés után, ami nagyjából négy és fél óráig tartott, utána még egy négyzetes meccsre kiállni, amiről nem lett -e tudni, hogy hány szettes lesz, az egy, hát, az egy nagyon ennekes dolog volt. Na, ja, egészen fantasztikus volt, mármint hogy összességében itt a magyar tenisz csapatnak a teljesítmény az elmúlt egy évben. Nézted? Hát ilyen foltokban azt is. Mivel tehát a hétvégén. Én nekem könnyű válaszolni, én ágyban voltam pár már közt. Én megmondom őszintén már nem is tudom neked pontosan összerakni, mert így rakogattam össze a különböző dolgaimat, tehát egy semmi konkrét cél nem volt. Azon kívül meg még volt egy-két találkozom hétvégén is Nagyjából ennyi. De mennyire esel szét a hétvégére? Hmm, nem szoktam. Nem csak itt az összerakosgatásból adódóan kérdezte. Nem úgy értem, hanem így, amikor itt az elmúlt hónapokban, években felhalmozódtak, teendőim, azokat próbálom rendezni. <gül> egy példát mondja egyet. Például. te megválaszolatlan levelek például. Áú. <gül> De hát, hogyha megválaszolatlan levelek, és az nem egy rendszeres tevékenység, akkor az, ha rád dől, akkor agyonnyom. Hát pontosan erről beszélek. És valamit csökkentettél a restancián? Val valamit igen, meg fogok még. Jó, tartsuk a fontosság fontossági rendet és a, a, ami a vágógáborféle történetet illeti, azt tegyük egy második helyre. Azt áruld el nekem, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége az valójában milyen státuszkúja alapján, és semmit ne képzeljél mögé, csak kíváncsi vagy. Tehát, miért pont ők léptek föl az Exim szemben? Hát nagyon egyszerű azért, mert az MTVS gyakorlatilag a keletkezése, tehát a 90-es évek eleje óta a nemzetközi fejlesztési politikát, ami nem egy nemzetközi politika, hanem minden országnak kéne, hogy legyen ilyen saját nemzetközi fejlesztési politikája, ezt pontosan azért is séri figyelemmel, mert nagyon szoros összefüggésben van, a klímaváltozás következményeivel, a természeti erőforrások szűkösségével és emiatt pont az mtv esek már a 90 es években figyelmeztettek arra, hogy amíg itt Magyarországon és Mekedő Európában nagyjából mindenki becsukja a szemét, hogy ezeknek a változásoknak milyen társami következményei lehetnek, például, hogy a, a, a vízért elkezdődik egy harc Afrikában, közel keleten és a többi. Ez előbb-utóbb egy írtatlan migrációs hullámot fog megindítani Európa felé. Ugye arról van szó, hogy a magyar kormány több helyen is segélyezési politika keretében, ami egy sajátságos, státuszkújú valami, hozott létre különböző izéket, majd ez pontosítsuk volna, van, ahol kórházat Igen. van, ahol mást. Igen. De még mielőtt ennek a részleteiben elvesznénk valójában az az olimpiai sportág, ami egyébként az olimpián nem létezik, de nálunk van ez a mond meg siffer mennyibe került, nem fiala nem mondom meg nekem, kérjél adatot én akkor kérem, neked ez ennyibe fog kerülni, ez ami kialakul az állami szervekkel tehát nem a sifferrel és köztem, hanem a siffer és az állami szervek, hogy bárki átlátszó, direkt 36 hadd ne részletezzem ez valójában micsoda és minek a következménye? Barul a sejtésem, de nem magammal beszélgetek. Hát ugye először is azt tisztázzuk, hogy a konkrét ügyben az MTVS azért tartotta fontosnak, meg tudni azt, hogy mennyi. Má, hogy kötött segélyhitelek, illetve a kiajánlott segélyhitelek összege mennyi és milyen célra van, kiknek, stb. Mert ezen lehet lemérni, hogy valóban egy hatékony nemzetközi fejlesztési politikát valósít-e meg Magyarország, ami hosszú távon az egyetlen garancia a migrációs hullámnak. Vagy ha nem, akkor mit csinál? Vagy ha nem, akkor mit csinál? Na most az, ha ha te nem, akkor mit csinál? Ez egy jó kérdés, hát az, az egy következő történet. Ah. Az, amire te most kérdezel, hogy miért alakult ki ez az össznépi játék, hát fogós kérdés, ezt az össznépi játékot hogy már 2010 előtt is játszottam, tehát gyakorlatilag a TASZ-ban kezdtük el 2004-ben ezeket a stratégiai perlekedéseket. Addig na nagyon közördekű adatkérések nem is igazán voltak, vagy nem, nem nagyon vitte senki bíróság elé, de én azt tapasztaltam már 2004 és 2010 között is, hogy az akkor hatalmon lévő szervek, akik persze ma már rettenetes demokraták a vezetőit, és hát ugye tűzjelvassal küzdenek a korrupció ellen természetesen, akkoriban fordított volt ugye a szereposztás, a Fidesz meg nagyon drukkolt mindig, hogy sikerüljenek ezek a perek. Kérdés, nem, rossz a kérdés, de ménye? nem tudom jobban föltenni. Az akkori hajlandóság és a mostani hajlandóság az állami szervekről. Semmi különbség nincs. Hm. Semmi különbség nincs. Tehát akkor is az volt, hogyha kikértünk ráadásul. Hosszú évekkel korábbi privatizációs szerződéseket az akkori GKM-től megtagadták. Kiderül, hogy... Csípőből igazság... megtagadták arra, ahol a hivatkozással, hogy? Hogy ez üzleti titok. Aztán a korabeli igazságügyi miniszterről kiderült egy magyar hírlap interjúban, hogy a fiókjában ott fekszik egy új alkotmánynak a tervezete. És meg gondoltuk, hogy akkor elkérjük, nem adja, pereltünk, nem adta. És így tovább amikor nem adja, akkor abban a hiszemben nem adja, hogy a bíróság nem nektek fog igazat adni, vagy neki az az idő is hasznos, amíg nem lesz az... hát, hát, Két kétféle, mind a kettő igaz, tehát azért van, amikor ugye a bíróság nem ad igazat adat kérőnek, ennek is többféle oka lehet és hát nagyon sokszor van ezt az utó, utóbbi években, elsősorban én ezt látom hogy minden egyes megnyert nap az nyereség, minél később ez ugye a kormányzást felülhívja elég régóta a kommunikációs szempont, tehát minél később borulabili az annál hasznosabb a hatalomnak. Valójában, ha szembe megy a bíróság, az a közérdekű adatközlésen alapvetően milyen okaitok szoktak lenne egy átlensztipizálható? Hát ugye most a Fidesz kurzus alatt itt azért próbáltak szigorítani is az szabadságon, de alapvetően ugye egyrészt van az, amikor hát az erre vonatkozó nem éppen jogállami 2009-es, dms MSZP kongresszuson, elfogadott törvény alapján minősített adattán magyarul államtitokká tesznek valamit. Ugye itt a paksi ügyben például ez a nehézség. Azon kívül tipikus eset, amikor azt mondják, hogy döntés döntéselőkészítő anyag valami. Tehát, hogy egy közbülső anyagról beszélünk, ami még ö, ö, egy ö, későbbi döntést alapoz meg, és ezért nem adjuk. És mi van ki? akkor, amikor a bíró... Igen, bocsánat, igen. A harmadik pedig, hát ahhoz igazából a legnehezebb helyzetben van az adatkérő, amikor közül az adatkezelő, hogy neki ez nem is áll rendelkezésére, miközben pontosan tudjuk, hogy rendelkezésére kellene állnia. Az, hogy ezért mennyi pénzt kérnek, ezt mi alapján állapítják meg? Hát erre említettem az előbb, hogy a fidesz próbálta erre teszelni az utakat, illetve elhúzni a függönyt az elmúlt években az információ szabadság törvény módosításával, és gyakorlatilag egy olyan költségtérítési jogosultságot állapított meg az adatkezelői oldalon, amivel igen könnyen lehet ijeszteni az okvetetlenkedő újságírót állampokat. És bármát. az nem képes? Hát meglehetősen nehezen. Én azt nem mondom, hogy vita képtelen, de e, mert azt, azt is felül lehet, magába bíráltatni, a bírói fórumon, de ott szánt szándékkal elég tágmozgás teret hagytak a... Ez egy cinikus kérdés lesz a részéről, de legalább rövid. Miért nem minden államtitok? Ez egy jó kérdés. Ezt a kérdés, én már régóta föltettem magamban. Mégis is azon a legegyszerű. Igen. Én arra is emlékszem, hogy 2008-2009-ben áldás csatákat vívtunk, hogy legyen egy jogállami törvény, ami jelenti azt, hogy a minősítésekkel szemben az állampolgárnak van hatékonyogorvoslata, valamiért a legnagyobb belháborúk elős közepén az MSP és a Fidesz kiegyezett ebben a törvényben, ami sokkal inkább a 89 előtti rezsimre emlékeztet. És mi van akkor, amikor van bírósági döntés, de az állami szerv mégis vonakodik és vonakodva marad? Hát hajtas kell kérni. Hagy ne idézek klasszikust, aki ugye annak idén azt mondta, hogy bemegy két rendőr. Yeah. Um, ugye egy részről van itt egy vietnámi történet, van egy sri lankai történet, meseld el. Hogyan találtatok egymásra? Mármint az MTV Hát baromi egyszerűen, úgyhogy régóta ismerjük egymást, hát ugye én annak idején dolgoztam a védegyletnél, illetve még bőven, a, annyira bőven, de még az LNP megalakulás előtt én már a SRB-nek, mármint a Salai Robert Benedeknek a nőkfe a nevű szervezetének is vállaltam ügyeket, ugyanígy ügyvédként. A népfe az az MTVS-nek a szervezete, sőt ugye, aki most az MTVS-nek az elnöke, a Farkas Pista üvele, amikor ő még Alba körös volt a 90-es évek elején én együtt mozgalom együtt vettünk részt a NATO ellenes kampányban, 97-ben, tehát van egy régi ismerettség. Megmondom a munkakapcsolat Az MTV-t meg ismerni ezeknek a projektnek a részleteik, ugyanis egy hatékony és transzparens nemzetközi segélyezési politika komoly szerepet játszhatna a jövőben az eddiginél megismerti nagyobb mértékű migrációs folyamat visszaszorításában, megállapításában vagy megállításában, tehát ebben pozitív szempontok is játszottak. Hány kört élt meg a történet bíróságban? Hát most vagyunk túl a jogerősítéleten. Én nem zárom ki, hogy eljut Felülvizsgálatra a kúriának itt voltak ellentétes döntései, nem tudom, tehát ez a következő hónapok zenél, hogy élnek el felülvizsgálati kirelemmel. Ha és amennyiben a kúrián, ne Isten nekünk nem, vagy számunkra nem pozitív döntés születik, akkor én el vagyok arra is készülve, hogy Strasbourgba, illetve az, Alk az alkotmánybíróságra is elmegyünk. Tehát egyelőre maguk az adatok, azok nem landoltak annál, aki akikért? Egyelőre még nem, de ez nem is így van, hanem ugye leírja a víró az ütéletet, és a, a jogerős ütélet számított 15 napon belül kell kiadni. Ilyenkor az ember hány oldalt kap? Hát mikor mennyi, de a hatnyolc oldalra számítok. De ugye ilyenkor a másodfokú ítéletben azért illik ismertetni az elsőfokú bíróság is. Ezek a hitelek kedvezményes forrás jelentenek a fejlődő országok számára, melyek körét nemzetközileg szabályozzák. Ezt a nyújtó ország termékeinek megvásárlásához kötik, a hitelt a Donorország meghatározott szabályok szerint segélyként elszámolhatja. A rendelkezésre állnak az adatok, azok valójában, ha majd rendelkezésre állnak, vagy korábbi esetekben, amikor rendelkezésre álltak, az végül is mire betít fényt, mire lehet rájönni? Hát én azt gondolom, hogy az mtvs nél ugye megvannak azok a szakemberek, ez nem az én dolgom, nem az én asztalom, akik a konkrét ö, ö, célországok, célintézmények, kedvezményezett intézmények, illetve összegek ö, alapján mérlegre tudják tenni, hogy ezek valójában hatékony segélyezések. magyarul hatékony beruházások-e a jövő érdekében Magyarország a magyar részéről, hogy ne legyen egy vég nélküli migrációs hullámnak kitéve Európa például. Te erről részletesen beszéltél, de itt nem volt még róla szó, hogy a banktitok mennyiben nem zárja ki feltétlen a nyilvánosságot. Hát ugye erről megy egy jogi csata most bíróságokon, mert van olyan döntés, ami szerint feltétlenül kizárja. Én viszont amellett érveltem, hogy először is az információszabadság törvény tételesen felsorolja, hogy milyen szempontok. Például a nemzetbiztonsági, devizapolitikai és szempontok alapján külön törvény ö, ö, kizárhat a megismerésből közérdeki adatokat, még csak nem is érinti a hitelénkérzetét, a biztosítási törvény. Kettő. Az üzleti titokkal kapcsolatban tartalmaz egy mérlegelési tesztet az szabadság ezt régen a polgári törvénykönyv tartalmazta, ami azt jelenti, hogyha az szabadság ütközik egy üzleti titokkal, az nem azt jelenti, hogy automatikusan az információszabadság győz, hanem el kell végezni egy mérlegelést, hogy az üzleti titoknak a nyilvánosságra kerülése nem okozja -e aránytalanul nagyobb sérelmet, mint amilyen érdek fűződik a nyilvánosságra kerüléshez. Itt van egy bizonyítási kötelezettség az adatkezelőnek. Az infotörvény nem megy tovább, mint üzleti titok, tehát nem specifikálja a banktitkot, bank biztosítási titkot. Nekem az az állításom, hogy a banktitok, biztosítási titok, a pénzintézet, biztosítási intézet és az ügyfelek között, ugye, ami keletkezik a bank, illetve a biztosítási törvény alapján, ezek speciális alfajai az üzleti titoknak. A hitelintézeti törvény az üzleti titok után egy fejezetben tárgyalja a banktitkot, tehát magyarul, miután az szabadság törvény nem különböztet üzleti titok, illetve ennek alfajai között, ezért az üzleti titokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A pénzintézet esetben az Engzim Bank semmiféle bizonyítás nem állított föl, tehát ezt a mérlegelési tesztet nem volt hajlandó elvégezni, mint a törvény előjé. Itt ugye van egy alfejezet is, mert ahogy a cikkből kiderül, nem a saját okosságom, az, az Alfaírnek azt is felidézted, hogy még országgyűlési munkás során megpróbáltad elérni, hogy a külön törvényen létesített pénzintézetekre, mint amilyen a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Nemzeti Bank, az Exim Bank alapból se a banktitok, azonban az erre irányuló javaslatotta a korm kormánypárti többség lesöpört az asztalról. Hát persze, mert hogy én abból indultam ki, hogy a hagyományosan kereskedelmi, bankot, kereskedelmi banki tevékenységet ki. Végző pénzintézeteknek az ügyfeleivel kötött ügyletekre jött létre maga ez az intézmény. Az MFB, az MNB és az Engzimbank Bank nem hagyományos banki bankhitelékenységet végeznek, tehát nagyon nem helyes, hogyha valaki ezektől a speciális intézményektől magyarul az nyal felhitelt, akkor ugyanúgy be tudja magát burkolni a banktitokba, mint, mint, mint hogyha bármelyik hitelintézettől te mint magános hitelt veszel fel. De egyébként a konkrét ügynek van még egy alfaja, hogy az Eximbank törvény alapján maga az ügylet, tehát ez a segélykihelyezés, ez nem is egy olyan típusú ügylet, amit egyébként a hitelintézet szabály, hitelintézeti törvény szabályoz. Ergo a, a jogerősítélet azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán a hitelintézeti törvény, tehát ami a banktitkot is felállítja, alkalmazható -e ezekre a bizonyos kötött segélyhitelekre. Mert ez egy olyan tevékenység, ami a hitelintézeti törvény által nem ismert banki művelet. Tehát ez speciálisan az Bank törvény rendeli el, vagy telepítő az Bank tevékenységei közé. Amikor elérkeztünk a Vágó Gábor történethez, azt no. írja a Lakai média, hogy Vágó Gábor azért száll ki 2014-ben az LMP-ből, mert nézeteltérése támadt volna velem. Az önálló identitás megőrzése dolgában. Ez pontosan annyira igaz állítás, mint amit az őket eddig már kétszer kétharmadhoz hoz segítő kedvenc budufigurájuk figurájuk állított róla a lapokban, hogy én tudni, Venezuelában tekintettem példának. Igen, volt olyan elempés, aki csodálta Chávez, de 14-ben már együtt kampányolt ezzel a legpiacbarát a Budú Federával, semennyire. Úgy látszik vannak, akiknek lételemük a hazudozás, a kampányjal való foglalkozást, ezzel befejeztem. Ismerve téged azért ezt, valamennyire ki kellett, hogy hozzon a sodródó. Hát ki, mert hogy ez, hogy a vágó azért távozott, azért lépett ki az lmp ből 14 januárjában, mert hogy az önálló indulás, az LNP önállósága a dolgába velem összekülönbözött, ez, ugye ez nem először jelent meg a kormány közeli médiumokban, és hát teszik ki a sodromban, mert ők is nagyon pontosan tudják, hogy ez úgy, hogy van nettó hazugság, Vágó Gábor különböző belső személyi konfliktusok miatt szállt ki a pártból, a frakciót végig szolgálta, a belső viták azok 2013. január végén lezárultak, a Gábor pedig ugye az egyik szószolója volt az én oldalamon annak, hogy az MP-nek az önállóságát identitását meg kell őrizni, és nem kérünk Balnai Gordonból meg az egyéb ilyen amerikai ötletekből. Uh -huh. Tehát a Gábor ebben eléggé világosan és egyértelműen uh, viselkedett, ez a sajtóban lekövethető, Különösebb oknyomozást nem is igényel, ezt pontosan tudták azok, akik ennek az ellenkezőt leírták. Én amikor ezt először láttam, én legyintettem, mert tényleg nem akarok foglalkozni ezzel az egészen színvonalatlan mocskoródással, ami megy kampány címén viszont amikor több egyére tulajdonképpen én vagyok a furkós bot, amivel a Gábort verik, akkor úgy gondoltam, hogy uh, talán azért az úgy korrekt, hogy ezt segítek tisztába tenni a dolgokat. Igen, csak hogy mennyivel mész ilyenkor szembe azzal az elvel, amit kimondtál, hogy kampányról nem? mennyire nem. Hát de, uh, mondom még egyszer, én ez már többedik cikk volt, amit uh, uh, láttam, hogy szemecsedett hazugság a vágó 14 es távozását illetően, miután az én szerepembe van, az én személyembe van keverve, ezért, hogy mondjam, úgy gondoltam, hogy a saját renomém, becsületem, stb. védelme érdekében azért odaszólok -oda egyet, hogy az irány meg. Ennyi. Kis Venezuela? Hát ugye az a másik, én gondoltam, hogy ha már, ha már itt ugye egy, egy ilyen személyelmet illető, hazugságot rendbe teszek, akkor a másikat és ugye itt a volt miniszterelnök ugye azzal jött amikor kiosztott mindenkit, ellenzéki oldalon ugye annyira kormányt akarnak váltani, hogy folyamatosan egymásra szúrakoznak és akkor ugye rámutalt, hogy az én vezetésem alatt még az nmp ez egyetlen ilyen mondatot nem tud senki idézni mennyire hoz ki ilyenkor a sodorodból, hogy áthágod azt a szabályt, amivel kapcsolatban azt mondtad, hogy nem? Nem, az, nem a hazugság jobban kihoz, ez nem hoz ki, mert nem gondolom, hogy ezzel áthágnám a szabály, szabályt, mert ö, én egyébként, ami az én személyemet, aki egyébként nem jelölt nem érinti, vagy azon túlmutat, én azzal továbbra sem foglalkozom. Magához a hazugsághoz hogyan így szívesen irritál. És mondom, főleg akkor, amikor nem arról van szó, hogy félreértés, vagy hanyag... Jó, de akkor van, ez egy napi irritáció utatottam. kell, hogy legyen. E, jó, hát próbálom, mondom, próbálom a legtöbb esetben távol tartani magamat ezektől. De valamikor amikor kevésbé sikerül, ez igaz. Ma ennyire a tőlem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és jó Köszönöm, átadom. Siffer András hallottak. Szolgálati közleménnyel álltam ma az egyik az, hogy egy hét múlva 12-én, ami édesapám születésnapja. Hirtelen tudtam eldönteni, hogy anyám vagy apám születésnapja, de anyám szeptemberben született. Tehát egy hét múlva, február 12-én, este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember, bakáccal, Filipovval, önökkel és velem. A témát ott helyben ismerik meg, de a téma nem ismer ez egyelőre, ott a feleket nagyon nem befolyásolta a magas szárnyalásban. Én meg az elmúlt időben megtanultam hallgatni. Másfelől pedig azt mondtam, hogy aki el szeretne jönni, most szerdán este hítre a Zugló TV-ben a fővárosi létezésének akármiéről. Ez egy óra a és és velem. az Zugló dörö.fialajanos gmail.com, ez egy e-mail cím és fel kell tüntetni a nevét és a telefonszámát The 6 perc múlva lesz reggel 8 óra ez a 6 perc az önök rendelkezésére áll, figyelek ha van mire 061 489 és -09 0630 Turn, just the softest little breathless word Ask A word contained in a grain of sand That can barely walk, can't even stand Ask for you Come on baby, let's get out of the court Gimme, give gimme, give gimme your precious love for me, baby. Yeah. Oh. Come on, baby, come out of cold. Oh yeah, and gimme, gimme, gimme your precious love. február 12-én nagyon messzire jött ember, Szerdán pedig Zugló TV-a valaki vendég szeretne lenni, mert beszélne budapesti életéről, dörök név most pedig 061 48 9 és 06 1161, 5 percen át az akármi from the sea, with a teddy bear clamped between her knees, she says, "Where can my lover man be?" Well, I'm down at bay with the Eskimos, with the polar bears in the Arctic snow, you with the party of Friends of who do not know how I can get back to you Well, I'm going to ask you baby Hey, oh! oh, baby, don't you go Hey Once I was your heart's design, Now I am the ape-hunker butterfly Oh, with my knuckles dragging through the mire You float by so just my north, my south, my east, my west oh, And you are the girl that I love best Well, oh, when all of other tanks burst in from your chest I wave my little white flag at me Well, can you see it, baby? I'll shut the windows and unlock the doors There is no escape, you see And she's you up and down the stairs on well, the tables and over chairs Well, I'll reach out and I touch your hair Then it cuts me like Közel 8 perc az akármire. mire. Én tényleg nem nagyon vagyok abban az állapotban, hogy feleslegesen tudjam koptatni a számot, sajnálom, hogy önökkel nem történt semmi érdemleges, amit szívesen megosztottak volna. kifelé egy nem tudom micsodából, mert orvosnál nem voltam úgyhogy uh, Jobbulást kívánok. Igen, ezt majd át csak ez rányomja a bélyegét a mai napomra a tegnap és tegnap is rányomta a bélyegét a tegnapra és a tegnapomra sőt a tegnap előttre is sőt a pintekre is rányomta, de ez már mögöttük van szombaton pedig és vasárnap nem csináltam mi aminek számta előnye van hogy vagy? köszönöm kicsit eseménydús hétvégén vagy a túl, mert elment az áram ami a mi lakásunkban a szársasházban és ez bogyadalmakat okozott, de nem mennék bele. Valaki letolta miatt, hogy én olyanokra kérdezek rá, mire külön mondták, hogy ne kérdezzenek rá. Milyen bogyodalmakat okozott? De csak olyan itt, amennyi belefért. Például. Hát a feleségem a feleségenek most ott a 34. születésnapja vasárnap, és... Intén a között... Igen? Igen, igen, igen, igen, és akkor szombattan este próbáltuk ünnepelni, mert vasárnap anyához mentünk, sokat mentünk, és ezért végül úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk a ledes vízók és, és telefonos leizék, zseblámpák társaságában tölteni, ezért elmentünk egy, egy, egy vidéki szállodába egy éjszakát. töltöttük. Ez még ez teljesen jó volt, hogy nem így volt tervező, és minden, mindezt úgy, hogy én kollégáimmal, politikustársaimmal együtt szombaton még három órakor a ajánlás gyűjtés előtti utolsó ilyen eligazítást, képzést, aktivista találkozót tartottuk Budapesten az ország különböző pontjaira összes lett embereknek. Tehát ez, hogy akkor mi most vidéken fogunk aludni, az 3 óra 20 perc és 4 óra között alakult ki, és ezért mondtam, hogy esemény volt. És mi ideig tartott az árosület? Te hát az folyamatosan tartott az áramszeret, most is szerelik, most azért... Én most sincs áram? Most éppen este volt, az alatunglakó nincsen, és nálunk is néha elmegy, mert valamit nem újítottak fel, és most a szakemberek ezen dolgoznak, ahogy szokás És az életnek milyen szépségére jön rá az ember ilyenkor, beleért, vagy például van egy gyertyel? Hát például arra, hogy a tegnap reggel nekem az osztrák karintiai tartomány kamarájának, a gazdasági kamarájának képviselői voltak testen, és kell, velük kellett találkoznom, mert megkértek, megtiszteltek, és például pulóvert vettem az ingemre, mert nem tudtam kivasalni, hogyha most ilyen Fiala igen. Jánoshoz méltó apróságokkal De te, megövendeztes. De ezt teljesen vehető, tehát ha valami, a, igen. A gallér meg a kézelő az a többi az szerencsére nem. Egyébként, nyilván a hűt, és mivel a szomszédnéninél van, tehát a mellettünk lévő ezért átvezettünk egy vezetéket, amin villanyt kaptunk, és akkor a hűtő nyilván nem alatt el. De Hosszabban tudom magyarázni a logisztikai műveleteket, de szerencsére túléltük. Vajon mivel magyarázhat, hogy kihagytak téged arról a plakátról, amely plakáton egyedül te szerepelhettél volna joggal, mert a többiek nem akarják levontani a kerítés, vagy ne beszéljünk lényegtelen dolgokról? Ez fontos dolog szerintem. Nyilván azért, mert mi kisebb párt vagyunk, sokan azt gondolják hogy nem fogjuk tudni megszerezni ebben a kampányban azt a hiányzó néhány tíz szavazatot, amivel az együttben tud lenni a parlamentben. Nyilván én ebben Jóhász Péterrel már dolgozom, hogy ne így legyen. Azt hiszem, hogy a fidesz a valóság a kommunikáciában már rég csak érintőlegesen érinti. Valóban olyan politikusok vannak oda fölrakva, akik deklaráltan elmondták, hogy hogyan nem akarják lebontani, vagy hogy nem állat. A, a, a sifferrel beszéltem erről, de a, te a, a hazugsághoz való viszonyulásod az idő folyamán hogy alakul? Tehát, hogy az ember úgy él vele együtt, mintha ez egy teljesen normális dolog lenne. Ként, ként, próbálom a magam környezetében írtani, és próbálom a magam környezetében távol tartani magam ettől. Nyilván politikusként nehéz is ez sokszor, de, de, de engem csak felbőszít és ideges leszek tőle, és, és indulatos, és, és, és a mögötte levő hülyítés és megtévesztés, mert hogy valójában ugye a menekült válságnál bonyolultabb kérdés jelenleg a világa az talán kevés van, talán az ökológiai nehézségek és a, hogy mondjam, a kapitalizmus egyenlőtlenség teremtő természete méltó ehhez, és ugye a menekült válságról, a gazdasági bevándorlásról lehetne Naivitás és nyitott kapuk politikája nélkül is értelmes beszédet folytatni. Ez az elmúlt három évben, két évben teljesen lehetetlenné vált Magyarországon, és, és, és, és ez innen ez a Különösen szürreális a tekintetben, hogy mindegyik tábornak a hívei a saját táboruknak a hazugságaihoz úgy viszonyulnak, hogy az nem, hazug, az nem hazugság, a másik tábor hazugsága az hazugság, és ebből létezik egy olyan kép, hogy az ember csak néz, és a legegyszerűbb nem foglalkozni vele, mert hogyha az ember ezt próbálja valamilyen módon értelmesen áthidalni, a se értelmesen, se áthidalni, szóval ez a kettő nem működik, ez, ezzel viszont együtt élni szerintem nem lehet. Igen, ez a, volt ez nem a menekültekből van, hanem a tábor logikából van nyilván. Uh, viszont ez még egy dolgot, amivel én szoktam szembesülni. Ugye mi egy olyan párt vagyunk, amelynek inkább, inkább az átlagos nagyon picit iskolázottabbak a választói vidéken is és Budapesten is, és én meg szoktam kapni velünk szimpatizáló emberektől, hogy ugyan igaz, amit mi mondunk már kérők ügyében, vagy általában mondjuk a tranzitzóna azonnali lebontási ügyében, amit én egyébként százszor fontosabbnak tartok, mint a kerítés kérdését, mert az igazi embertelenségek ott történnek. Na, de az szokott lenni, hogy de azért, Viktor Kánti is hazudjatok már valami olyat, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tessen a népnek, mert hát mi magyarok olyanok vagyunk, hogy csak úgy lehet politikát csinálni, hogy ilyen tessen a népnek alapon mondunk kövéreket, és most nem elterelni akarom, de a 13. nyugdíjtól a kerítésügyében a puhább pozícióig. És ez csak arra mondom, hogy van egy ilyen rossz, reflektív elvárás is bizonyos emberek részéről, hogy Viktor, nyugodtan mondjátok azt, hogy valójában utáljátok ezeket a menedékkérőket, és valójában senkit sehova nem engednétek be, mert minek, meg hát egyébként csak kötelességünk erkölcsileg, vagy a Genfi konvenció szerint, és én meg erre sem vagyok hajlandó. Én ezekben, ha megkérdeznek, értelmesen próbálok beszélni, nem érdekel, hogy erre azt mondják, hogy értelmiségi beszéd, megtanultam már egy lakossági fórum kompatibilisen is előadni, és az emberek nem bülyék, én voltam röszkén, voltam a szerv oldalon ennek a határnak, voltam menekültáborban, voltam egyébként olyan emberek között, akiknek ez nagyon zavart, és ugyanúgy megpróbáltam, Megérteni. talán mi még beszéltünk is az őcsényi ügyről, ahol valóban sok réteg a jogos félelmeknek. De minden félelem, jogos félelem jogát elvitatni nem szabad, ugyanúgy felmerült. Igen, ma már ez a második kérdés, ami úgy merül fel, hogy évek óta tart, mégis, hogyha még akár magamat is beleértve, le kéne vizsgáznom belőle, nem biztos, hogy átmennék, hogy a másik a magányugdíj pénztár volt, mert arról szó esett, Átvittek. nem ez volt a téma, nem két emberi szobaosztó, a a pénteki tévéfelvételnél, erre reagált valaki, és aztán jöttek a többiek, aztán itt van a kerítés, és itt van a, a migráns uh, helyzethez való viszonyulás, és ezek mind olyan dolgok, amelyekben egy is ugyanazon dolog fölött nem tudunk napirendre térni, mint hogy ezek tisztázhatatlan dolgok lennének, hogy az egyik lopása, vagy sem, a másik pedig az, hogy az azzal kapcsolatos fellépés az most nemzetvédelem, vagy sem. Tehát ilyen teljesen nyitott kérdésként szerepelnek, miközben időnként olyan benyomással van az embernek, hogy avval kapcsolatban talán lehetne le egy befejezet idei mondatot mondani, de nem. Én is erre szokásuk azt mondani, hogy ez egy ilyen magyar izz, meg a turán, miközben vagy kelet-európai jellegzetesség, a rendszerváltás hányatott sósa miatt, de mondjuk mindig arra szoktam mondani példaként, hogy a lengyelek egy másfél évtizeddel ezelőtt, amik, ahol aztán szintén vannak kemény politikai harcok jelenleg is, felismerték, hogy a vízatesztekben, meg más oktatási kompetencia vizsgálatokban az önképükhöz, meg a jövőképük képest nagyon rosszul szerepelnek, és elkezdtek egy konszenzusos, konszenzusos oktatási reformot kidolgozni, amelyet még ez a jelenlegi kormány sem próbált egyelőre lebontani. Mindezt csak azért mondom, hogy pont a nyugdíjreform az inkább ilyen a menekült kérdése az mindenütt egyébként a maga módján helyesen elválik a politikai oldalak szerint, vagy mindenképpen fűtött vitákat okoz. A, a magányugdíjrendszer, meg az egész nyugdíjrendszernek a fenntarthatósága ott szerintem tök lehetne beszélni. Volt egy nem tökéletes három pilléres nyugdíjrendszer, a nem tökéletes hárompilléres nyugdíjrendszerben a társadalombiztosítási rendszerben volt rengeteg probléma, azokat a kormányok nem nagyon oldották meg, csak mikor a gazdasági válság volt, ebben élen járt a később, a bajnai kormány ezt a kényelmes helyzetet a Fidesz megörökölt és vitte tovább mindenben a hazaáruló nemzetvesztő gyurcsány és bajnai kormányok társadalombiztosítási nyugdíjpolitikáját számos elemben aztán pár dolgokban belenyúlt, azzal inkább kárt okozott, és mellette én ebben elfogadom például Surányi Györgynek is az álláspontját, akit nyilván nagyon sokra tartok, hogy bele kellett nyúlni a magányugdíj pillérbe, erre többféle szakmai álláspont volt, de úgy, ahogyan ezt a jelenleg kormányzó párt ledarálta, úgy nem lehetett volna, nem szabadott volna, mert ez gyakorlatilag a jövőben felélt 3000 milliárd forint volt, ezt egy ceruzával meg egy papírlapval le lehet vezetni. És ez, ez nyilvánvalóan így nem volt. Rendben. És ebből persze nem következik, hogy ugyanilyen három pilléres. A második pillérében kötelező magán pillért tartalmazó elemet e, nyugdí meg kellene csinálni, mert szerintem most már nem lehet meg a rossz szélcsin. A lenne a legegyszerűbb, ha felhívnám Kelemen Hunor, de egyrészt nem tudom a telefonszámet, és nem tudom, hogy én értelmesen tudom. Az van, de most nem vagyok abban az állapotban, hogy értelmesen tudjak vele beszélni. Mindenesetre ha én kelemen hunor lennék, akkor tehát, nagyjából elképzelem azt, hogy van ez a Kelemen hunor, és akkor különböző magyarországi ellenzéki pártok átmennek a határon, és mindenki akar vele találkozni, és minden. Aki azt akarja mondani neki, hogy ő majd sokkal jobb viszonyok az fog tudni Igen. teremteni a nem tudom micsodában, miközben a kormánypárti sajtó időnként kelemen hunor maga is, de ezt nem tudom megállapítani, mert elvész a, a, a részletek sokaságában, mintha azt mondaná, hogy köszöni szépen, ők jól vannak, a Fideszre fognak szavazni, jöhettek ide, próbálhattok bennünket meggyőzni nem fog sikerülni. Mi van ott? Ugye ez azért fontos, mert nem biztos, hogy ha szabad is így magamat reklámozni, hogy minden hallgató tudja, hogy mikor mi múlt héten ilyen tájt beszéltünk, akkor én éppen a román határon álltam, mert ugye én is mentem Marosvásárhelyre, nem nem, nem, nem biztos, hogy kell egyáltalán mondtam, talán. Vagy De bocsánat. Esetre. Igen, bocsánat. Tehát, hogy én ez volt. Az első dolog, hogy nyilvánvalóan szerintem van feladat minden ellenzéki pártnak ezzel a kérdéssel. És most nem ítélem el Gyurcsány Ferencet, sem bár nagyon kritikus véleményem van, amit ők ebben csinálnak, de kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Másrészt én például, miközben személyes a mondhatom öt éve még elnökse volt a humor, amikor én már ismertem őt az RMDS-ből. Most például direkte nem kértem tőle találkozót, mert, mert van a politikai közlekedésnek olyan része, amelyben ők csak adtam kellene helyzet ahhoz, és feleslegesen minek magyarázkodjunk a ide vagy oda. Éppen ezért én mondjuk múlt héten, Marko Bélával találkoztam Marosvásárhelyen, aki egy alapítványt vezet, és hát két évtizedig volt az s elnöke, még most is valamennyire aktív közéleti szereplő, Meg találkoztam a Marosvásárhelyi Erendélyes szervezettel, ahol egy nagyon fiatal csapat vette át a pártot, a helyi, helyi pártot, hogy világos legyen, és, és ennyi. De én tavaly kétszer jártam Kolozsvárot, az eredményes Mire jó de... ez az egész? Szerintem ez arra jó, hogy van ebben kötelességünk határon túli magyarok ügyeivel foglalkozni, érteni kell a problémát. Például nekem nagyon fontos tanulsága volt az elmúlt egy évnek, amikor jó szó jártam, akár Szabadkán, akár Zurnac akár Kolozsvárot, vagy Aradon, hogy több rétege van ennek. A magyar társadalom a kisebbségi magyar társadalom szorványban is meg, több magyarságban is valóban 90 akárhány százalékban Orbán Viktort, nem a Fideszt, ez ezért mondom így, Orbán Viktort nagyon kedveli, nem nagyon látja a magyar belpolitika többi rétegét, de például a románi-magyar elit az egy sok rétegű magyar elit, és nem egy emberből áll, nem száz emberből áll. És Románia, a Magyar Elit pontosan látja azt is, hogy vannak egyes fideszesek, akik inkább lopni járnak oda, vannak, akik csak feudalumokat építenek ki, mint politikai értelemben is, és valaki kritikus van, aki nem kritikus az nmds szel szemben. Ezt a sok réteget érdemes, érdemes megismerni. Én például Gáspari Attilával, a kiváló színház csinálóval találkoztam több órán át múltét hétfő éjjel, hajnalban nyúlóan. Sok rétege van ennek, lehet értelmesen beszélni. Szerintem egy magyarországi politikusnak ezt is ismernie kell, miközben azt hiszem az első öt legfontosabb kérdésben nincsen benne. És még egy mondatot hadd mondjak. Én múlt hét előtti héten pedig egy nagyon fontos dolog. Öt párti vitában vettem részt Szabadka mellett Palicson, a Palicsitónál, amit a Magyar Mozgalom szervezett, az egy olyan magyar kispárt Vajdaságban, Szerbiában, amely pártot nem ismer el a Fidesz, nem hívja meg a máértre, nem tárgyal vele, miközben ők is ott vannak önkormányzatokban, meg testületekben, és oda hívták a Jobbikot, az LMP-t, az MSZP-t, a liberális pártot, minket, nyilván a Fidesz is, meg a DK-t is, utóbbi kettő nem vett részt, és lehet értelmesen határom politikáról beszélni, úgyhogy egyébként nem értünk egyet, ahogyan én a héten nem tudom, én agrárkonferenciára megyek magyar gazdáknak beszélni arról, hogy mit gondolok a Világról mondom, hogy a mezőgazdaság. Ezt elsőt nem képzelem, a jelenlegi állapotomban, ezt a palicsi történetet, ezt pontosan tudom, mert utána nem kismértékben különböztünk össze, ami alapvetően abból is adódott, hogy benned volt egy ilyen hihetetlen felszabadultság, én pedig valami egészen másik problémával közelítettem meg téged, és hogy mennyit változtam én. Itt szeretném felhívni mindenki szíves figyelmét arra, hogy az akkori konfliktus ide most nem fog átjönni, mert ennek a jelentősége csekély. De azt egyetlen. De meg is beszéltük szépen. De egy, egy, egyetlen egy dolog miatt tartottam fontosnak, hogy, hogy, hogy ugye ilyenkor, ha az ember nincs tekintettel arra, vagy nem tudja, hogy a másik milyen hangulatban van, akkor ugye óhatatlanul ugye, a különböző hőmérsékletek, ha összeütköznek, abból, abból ilyen konfliktus jöhet létre, és ez számomra egyetlen egy dolog volt, egy, hát azon kívül, hogy az embernek erre tekintettel kell lennie. Még egy pozitív élményem volt ebben, az pedig az, hogy te ilyen magas hőfokra tudsz gyúrni egy ilyen találkozó után, ami egyébként jó. Valóban. Ugye én nem tudok arról, hogy az elmúlt húsz évben volt-e több párti kultúrált vita uh, határon túli szervezet által szervezve. Ha szabad itt egy, egyáltalán nem merész átkötéssel élnem, miközben nem kritizálném kellemen Hunort, mert értem azt a helyzetet, amelyben ő volt, talán voltak szerencsétlen mondatai a Molnár Gyulával és Karácsony Gergelyel való találkozója után. Uh, de abban biztos vagyok, hogy az is egy legitim szerep, hogy egy párt, vagy egy párt közeli alapítvány meghívja az összes pártot, ki ki elmondhatja, 5 percben, 8 percben, 2 percben a magáét és aztán azok nézőt tapsolnak, és ki, ki elmegy azzal, hogy most kit szeretett, kit nem. És én nagyon ezért élettem azon a palicsi rendezvényen jól magam, 120 vajdasági magyar volt, sokféle emberek, és én nagyon kulturált, olyan vita volt, amelyben hát nyilván messze nem értettem mondjuk a jobbikos Staud Gábor bármely mondatával egyet, de hát ez, hogy megyen, ezzel együtt lehet élni. Vesző. Arról volt szó, hogy nincs jogorvoslat. Mégis van. A Fővárosi Közigazgatás és Munkadjú Bírósághoz fordul az együtt az állami számbevőség legutóbbi rájuk vonatkozó jelentése miatt. Hogyan sikerült illetékességet tekintve őket megtalálni, de befogadták-e? Következő. Fontos a kérdés, hogy a törvény kimondja, hogy nincs jogorvoslat az állami számbevőség döntés ellen. Ugyanakkor január 1-én a teljesen új, közigazgatási perrendtartás épp lépett hatályba, és az a jogászi tanácsadókör, akivel mi ebben dolgozunk, és egyébként együtt dolgoztunk ebben más az állami számőszék által szerintünk tisztességtelenül megbüntetett párttal is. Mi azt gondoljuk, hogy mivel olyan mértékben volt tisztességtelen az eljárás, ezért mi nem pert indítottuk az Állami Számvőszék ellen, hanem úgynevezett azonnali jogvédelem iránti kérelmet nyújtottunk be, nem tudom ennél kevésbé szakszerűen fogalmazni, és azt kértük, hogy az Állami Számvőszék eljárását tekintse olyan mértékben eljárás jogilag, és itt eljárás jogilag meg megalapozatlanak. Bizonyítatlanak én eredmények. Fordultatok? Fordultunk, beadtuk, ugye két lehetőség lehet, A, amire te is utaltál, visszamutat az illetékes fővárosi közigazgatás és munkahogyi bíróság arra, hogy hát nincs hatásköre, mert nem lehet jogorvoslattal élni, akkor, hogy mondjam, adtunk egy, egy pofont valaminek, de legalább megpróbáltuk. B-verzió, felismeri a közigazgatási bíróság, hogy itt valóban eljárás jogilag, ugye hát nincsenek bizonyítva azok az állítások, amiket az állami számbevőszék tett. Fordul mondjuk az Alkotmánybírósághoz, hivatalból ez teheti, értelmezendő ezt a jogi helyzetet verzió akár simán be is fogadhatja. Nem akarnék ebben uh, most uh, fogadásokat tenni. Azt tartom fontosnak, hogy mivel szedett hazugságok voltak az állami számőszék jelentésében, és ez nem volt jellemző az állami számőszékben. Én pártelnökként voltam alanya már. Nagyon komoly állami száműszéki ellenőrzésnek két évvel ezelőtt. Teljesen szakszerű, korrekt a megállapításaiban, a kritikus megállapításaiban teljesen helyes dolgokat tettek, amiket ki is javítottunk. Ezért van bennem ebben indulat, és ezt Juhász Péterrel közösen azért viszünk el minden egyes papírt, amit megszületik bíróságig, beleértve, hogyha holnap megérkezik az inkasszorról a kincstár és az adóhatóság levele, pedig ez nem történt meg, mert ez egy elfogadhatatlan dolog. Most az meg. Szóval... Azt mondja, február 3-a, ma újabb két ellenzéki, a Díkás jelölt javára léptettük vissza az együtt politikusait, önként egy oldalon így mutatunk példát, a Fidesz legyőzéséhez szükséges együttműködésből a többi ellenzéki pártnak, Szikesfehérvárra Földi Judit, Esztegomban Vadai Ágnes Díkás jelöltek indulását támogatjuk, nem indítunk velük szemben jelölteket, és arra kérünk minden pártot, civil szervezetet, hogy őket támogassák. Igen ugye közben pedig azért volna néhány kérés, hogy benneteket támogassanak, az hogy alakul? Egyelőre sehogy, miközben vannak beszélgetések, ezt mi azért tesszük, mert nyilván én Vada is ismerem, de én ismerem a másik szereplőt, a Fejlent, Ferencvárosi elnézést, Fehérvári, székesfehérvári Fehérvári képviselőt, Juditot a DK részéről, voltunk közösen föltüntetéssel, és a helyi ellenzéki akcióban képviselő csoportban a mi önkormányzati képviselőnk, az együttkviselő, hogy a Székesfehérváron jól dolgozik együtt a jelöltel. Ő szerintem egy jó jelölt. A Nem annyira figyelmes média fogyasztók ők arra emlékeztetnek, hogy ő volt az, aki egyszer szegény, leszeküdt a felcsúti vonat elé, ez talán így meg, megragadt többeknek, de ennél ő komolyabb dolgokat is csinált a politikában. A lényeg a lényeg, hogy, hogy mi ezt azért fontosnak, mert látszik, hogy tárgyalásokkal nem lehet előre lépni. Megy ez a beszéd arról, hogy valóban egy-egy jelölt -egy kell. Ugye mi az elmúlt három hétben, legalább három hullámban, akár mellártamás, akár Hatházi Ákos, akár Szélbel, de akár múlt héten két szocialista, kiváló szocialista politikus, egy Miskolci meg egy Szegedi 2014-ben győztes képviselőjavára léptünk vissza, most pedig két dk javára. Mi abban bízunk, hogy mi mindenkinek elmondjuk, hogy van, 5 hét olyan képviselőjelöltünk, Budapesten néhány és vidéken néhány, akik ugyanúgy győzelemre képesek, nehéz körülmények között. Ha nem megy erővel vagy tárgyaláson, akkor próbáljuk meg ez ezzel a Ez a közös évén. ország mozgalom Ferencvárosban mire jutott? Mely részét láttam, de a végeredményt mondtak hogy ez még később lesz ismertetve Ugye most a vita történt meg, én büszködök arra hogy Maranyi Krista ott Érdekes vita volt, én csak utólag néztem meg egy részét, meg a sajtóreflexiókat láttam. Egész szintén, mondom, szerintem ezek jó dolgok, hogy politikusok kiállnak. Ezt, és ezt, talán mi, mi, mi követi ezt a vitat? Követi egy közvéleménykutatás, ami nem tudom mikor készül, és nem, nem tudom, ami hát gondolom majd valamikor publikálják az eredményét, és több ilyen lesz lesz. Budapesten mondjuk abban is, ahol Jóász Péter indul, meg hát meg, meg Antal, meg egyőrandás meg mások, és vidéken is van egy-kettő, én most azt tudom, hogy házán is lesz, ahol nekünk jó jelöltünk van, és lesz, hogy mi már éppen visszaléptünk javára. Ez megy előre, az, hogy a valóságban ez eldönte bármi, hogy emiatt más pártok meggondolják-e magukat, nem tudom Ungár Péter nap tartott egy sajtótájékoztatót, és azt bírtam mondani, hogy az LMP részéről, hogy az ellenzék győzelmével ellentétes az a nyomásgyakorlási szándék, amit az együtt a egyoldalú visszalépéseivel kifejt, és ezért az LMP nem lép vissza, Szabó Szabolcsia várat a csetelen. Csak hogy legyen világos, mi nyilvánosan nem izengettük az LMP-nek, hogy akkor tessék, visszalépni, követeljük, ezért nem tudom, hogy az ellenzék győzelmével miért ellentétes, hogy mi visszalépünk, mert bár van ott csapatunk, Szegeden egy alpolgármesterünk van, és ő indult volna abban a választókerületben, és úgy döntött, hogy induljon a szocialista, mert itt talán korrektebb a helyzet. Szóval, hogy én inkább ezekből a mondatokból mi már kivonultunk, beszélgetünk emberekkel, nyilván politikusokkal, a nyilvánosság kizárásával, nem nagyon jutunk eredményre. Ó, oh, hát én is tudnék másélni, de nem kezdenék. Sziget... Köszönöm a rendelkezésre, állást, ennyit elned tőlem, köszönöm -Viktort hallottak. Nulla hat egy négy és nulla harminc hét egy egy hat esélyen kívül akar eljönni azok lottévébe, tudod a vén szolvaszom. még kedden is szedd, megismétlem. Jövő héten hétföld pedig este fél nyolc-tól nagyobb eséllyel jött emberba keres a filippo és önökkel. Lady bear clamped between her knees She says, where can my lover man be? Well, I'm down a babe, with the Eskimos <laughs> Where the polar bears and the optics know Where the party of penguins are who do not know How I can get back to you Skipping. Hey, oh, no. oh baby, don't you go Hey, oh, no. oh no, no, no Hey, no. oh, oh baby, baby, don't you go Oh, supernatural on me Supernatural So was your heart's desire Now Bursting from your chest I'll wave my little white flag at me Well, can you see it, baby? me Supernaturally and I've turned the mirrors to the wall And I've emptied out the people holes And I've nailed shut the windows And I've locked the doors There is no escape Up and down the stairs Well, the tables and over chairs Well, we reach out and I'll touch your hair Then it cuts me like a knife the way <laughs> A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet! Nem vagyok túlságosan acélos állapotban, ez tudja be Igen, bár csak a hangom van egy. Én igyekszem, de a természet az ennyit eddig lehetővé. Pedig hát ha valamikor nem mozdultam ki, az tegnap és tegnap előtt volt. Én összesen két témában akarok önnel beszélgetni, vagy szeretnék. Annak idején anyukám azt mondta, hogy fiam, semmi se akarni szeretni. Az egyik az, hogy ugye amiről mi beszéltünk, az a vizsgálat, az most kezdődött el, amiről pénteken esett szó, ami annak a bizonyos parkolási engedélynek a történetéhez fűződik, eh, amit valaki megkapott, eh, miközben nem igényelte és senki nem tud róla a szervezetben, de, de mégis valami rejtélyes módon megszületett. Itt egyetlen egy dolgot szeretnék rögzíteni. Az, hogy ez a rádióműsor milyen mértékben van számon tartva abban a médiában, amelynek akarva akaratlan része, tehát az, hogy én azt mondom, hogy én nem tartozom, tudom, és én ezek hangzatos szavak, attól még ez a műsor része a magyar médiának, akkor is ha akarom, akkor is ha nem. Én e Próbálom jelzős szerkezet nélkül elmondani, hogy e, tehát azt gondoltam, hogy tényszerűen erről esetleg beszámol a 444.hu, mondván, hogy itt ez történt, kíváncsian várják a fejleményeket, de péntek óta én ennek nyomát nem találtam, nem hiányolom. Csak amilyen mértékben a 444.hu követi a Ferencvárosi eseményeket, és ezt a mondatot ugye nem tudom jól befejezni, ha érti, amiről én beszélek. Persze, de hát a, a cikknek, vagy a videónak, ha inkább videónak hívjuk, utolsó mondatából indulunk ki, akkor abból sok mindent ki lehet találni. Szóval a mostani információt, tehát ezt több mint információt kezeli, azért kulcsfontosságú, mert bizonyítja szerintük, hogy a polgármester és a városvezetés együtt a jogszabályokat megsértve juttatja előnyökhöz a kegyelkeit. Miközben nem juttatjuk, nem bizonyít semmit, és nem juttattunk előnyökhöz, mert hiszen nem is tudunk róla. Nem a a a, az érdekelt, sem én nem tudunk róla. Tehát... Jó, azt a közbenség információt, az a, ami, az a beszélgetés, amit mi kezek hússzál, valószínűleg inkább az én részemről folytattunk pénteken, most kökni fogok, az inger küzöböt nem érte el, ez legfeljebb annyiban probléma, amennyiben egyébként ez később hivatkozási alapot képezhet. Amennyiben nem képez hivatkozási alapot, a lépcsőházban ennek a lépcsőnek a hiánya senkit nem fog foglalkoztatni. Ugye két dolog volt az, amit ezen kívül, ott új dolog, azóta gondolom péntek óta nem történt, ami, ami a vizsgálat eredményét illeti, abban körülbelül mennyit őt kell várni, arról van -e szerintem a belső vizsgálat az néhány nap, mondjuk a hét, a külső vizsgálat az a cégtől függ, tehát arról fogalom nincs. A, be, a be, bevont, megbízott független cégnek a tudásától, gyakorlatától, körülményektól, tehát azt az, az senki nem tudja, legalábbis. Ugye mivel nem én kötöm a szerződést, hanem a, a F9 ZRT, ők tudnak részleteket, tehát én belük nem is találkozom már, mint a független cége. A két történet az ugye az egyik, a fővárosban a Ferencvárosi képviselő testelet alkotott határozatot a bevándorlás szervező irodák elutasításával. A kerület polgármesterek kezdeményezte a határozatot, Bácska János hallgat arról, hogy Ferencvárosban eközben segítik a menekültek társadalmi integrációját a helyi jellezéből csak a Jobbik támogatta a javaslatot. Még mielőtt eljutnánk a mindenkinek az inger küszöbét elérő. Eh, fantasztikus színházi jelenetig, ami a lépcsőházban folyt. Talán ez fontosabb. Végül is miről van szó? Hát a lépcsőházi jelenet... Nem, azért, a lépcsőházi jelenet az most jelenleg nem téma. De ezt ez akarta megtudni a, a hír TV, mint kiderült ott a félszavakból. Kétszer jeleztük nekik hivatalosan, hogy nem kívánunk nekik nyilatkozni. Hát se szügyetlen harmadszor is megtámadta, hogy megtámadta. De, de ami a, ugye Pát is azt kérdezte, Ferencvárosban hány migráns költözött már, és ott ugye van egy szociális foglalkoztató, akiknek a programjában szerepelt egy olyan dolog, ami migránsokkal volt kapcsolatos, de nem szeretnék pontatlan információkat mondani. Mondom, és... nézem, nézem, mert én is akarok. Pontosan a migrány szó, mert ugye erre a kérdésére Pát Tibornak azt válaszoltam, hogy az ő szó val rendelkező vagy nem rendelkező személyek úgyis, mint migránsok olyannal eddig sem és ezután sem fog foglalkozni a, a, a kerület sem a kerülethez tartozó intézményrendszer, és az a határozat is erről szól tulajdonképpen, amit elfogadott a Ellenben, amiről e, ő sejtetni próbált, az létező dolog, hiszen itt most nézem én is a, a, a papírokat, tehát a menedékjogról szóló 2007. évi, tehát nem tévedés, 2007. évi 80. törvénynek a végrehajtásáról szólt egy kormányrendelet, ami 2016. május 31-ig volt hatályban. Ennek a rendelkezései alapján a menekültügyi hatóság az illetékes családsegítő szolgálat közreműködésével tett eleget, a menekülttel, vagy az oltalmazottal megkötött integrációs szerződésben foglalt kötezettségeinek. Magyarul kétféle jogi meghatározása volt azoknak a személyeknek, vagy integrációs szerződéssel rendelkező menekült, ugye 2007-től 2016. is 31. Tehát integrációs szerződéssel rendelkező menekült, vagy oltalmazott ügyfelek. Két különböző jogi kategória, de egyik sem migráns. Abban az értelme, ahogy változott ennek a szónak a, a jelentése magyarul, az, aki csak úgy bejött személyazonosság és egyéb engedélyek nélkül. És mivel ez a rendelet 2016. májusig kötelezővé is tette a segítségnyújtást, az elhelyezést, a de, de, de, de, de, de sok minden mást, utána is hát, ilyen kimenő rendszerben, azt jel nekem, hogy 2016 1-je után integrációs szerződés megkötésére új kérelmet nem lehet lehetett előterjeszteni, azonban az akkor már előterjesztett, de még el nem bírált kérelmek alapján ezen időpontot követően is sor kerülhetett még integrációs szerződés megkötésére. Nem tudom, mennyire lehet ez világos. Igen, ilyen, ilyen személy, azt mondja 2014 azt így a X-szív szülön, aki melekült, és az oltalmazott is migráns, ahogy bárki, aki tartós lakhelyváltoztatásra kényszerül. Hát most elmertünk nyelvészeti ö, irányba, de sem törvény, sem kormány, sem semmilyen rendelt miniszteri, kormányi, miniszteri, az sem irányok olyat, hogy migráns nem ismert, és nem is jelöl meg. Értem, a a közbeszédben, nem... közbeszédben alakult ki a migráns kifejezés, szerintem, hogy így figyeltem az eseményeket, ami teljesen egyértelműen azokra vonatkozott, akik nem igazolták a személyazonosságukat csak úgy átmasíroztak az országon, és a többi, és a többi. Tehát semmiféle hivatalos procedúra alá nem lehet. Az egyébként kiderült, hogy abban, az, abban a minimum 8 integrációs szerződése rendelkező személynek a befogadásában segített a Ferenc Feresi segítő. Tehát, hogy összesen egyébként hány ember vehette igénybe ezt a szóval. Még két részt olvasok. A 2011. évben, tehát 14. a fezgyi, ez a mi ö, ö, intézményünk, 12 fő integrációs szerződéssel rendelkező ügyféllel foglalkozott, 2015 évelején elején szintén 12 fő volt a látókörükben, majd ez a szám annak az évnek a végére nyolc főre csökkent, 2016. évben öt fő integrált. Azt aruljálat, hogy ez valójában milyen szolgáltatást, tehát ők mit, mit, mit kaptak? És próbál, amit kikeresni, azt mondja, hogy... Azt, hogy az próbálja kikeresni, az egyébként. Azt is a... jelenti, másre persze váljam, hogy ez egyébként ki és ki között lévő jogügy lett, mert ugye akkor, amikor erre rákérdeztek, akkor nagyjából én azt láttam önön, amit egyébként sokan nem hisznek el, de lehet, hogy én ezt rosszul láttam, hogy vannak pillanatok, ahol az ember tényleg nem tud adott pillanatban valamire válaszolni, mert nem káptalan a feje, független attól, hogy az elvárás az ez. Az, ami ezt a szituációt illette ebben önnek volt dolga, vagy ez egy olyan szerződés, amely megköttetett, és ennek részleteivel önt menet közben nem foglalkoztatták. Ezt is bevallom őszintén, mint ahogy bevallottam, tisztelt bíróság. Tehát ez ennek a feszd a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató intézményünknek, ahol 154 kollega dolgozik szociális és egyéb ügyekkel. Ennek a intézménynek a 2016 évről szóló beszámolójában, ami 136 oldal volt, és ebben a 136 oldalas ö, beszámolónak a 89. oldalán egy bekezdés azaz három és fél sor szólt arról, hogy ilyen ö, szolgáltatást ők végeznek, és mondom is, az említett külföldi személyek ezen ellátásait, éjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmészállása. Az idegen rendészeti vagy a menekültügyi hatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás vagy humanitárius tartózkodási engedély és az ilyen-olyan bekezdésben foglalt feltételek fennállását tanúsító hatóságigazás birtokában vehetik igénybe. Tudjuk hogy értem, nem pontosan mondom az igazságot, mert jelen állapotomban a kevés dolgot értek, de azt jól sejtem, hogy önnek ebben e, polgármesterként különösebb dolga nem volt, mert ez maga az, a, a szervezet intézte. Semmi az égvilága, se engedélyezés, se, nem sem. engedélyezés. Sőt, elmegyek a, a, a, addig, ami úgy is felmerült volna, hogy ez még pénzébe se került a kerületnek hiszen ez mind állami fedezet van rá, hiszen ez a 2016. május 31-szóló törvény, ez az uniós irányelvek és törvénykezésből következő, tehát semmi más nem csinált Magyarország, mint jogkövető uniós országként, leképeszt, ezt ez egészen alegány. Jó, akkor szintén. végül is az a jelenet, aminek számos ember lehetett szemtanulja a én, és amely nem váltott ki különösebb örömet belőlem, másokat Kárülvendést még inkább, az hogy jött létre? Hát, mint már említettem, kétszer bejelentkezett a hírtévé, hogy ők szeretnének nyilatkozatot, riportot kérdezni, Mondtuk, hogy kérdezzenek, amire kérdés van arra, természetesen válaszolunk, de az, elő, az előzőekben, tehát ugye a hirtévének nem ez volt az első ilyen akciója, az a mikrofonos támadásos jelenet, nem kívánok én személy szerint rendelkezésre állni, de minden információval kiszolgáljuk őket. Kétszer próbálkoztak, a harmadik próbálkozást látták sajnos, akik látták. Végül is, amikor ugye ön kiskorúsítva lett, azáltal, hogy a Fidesz frakcióvezetője próbálta, ezt a mondatot nem fogom tudni jól befejezni, az végül is hogyan jött létre, és azt nem lehetett volna nélküle lebonyolítani? Hát valószínűleg nem, de ugye ott, ha szokták ezt mondani, hogy a frakcióvezető asszony szolgálba helyezte magát, és az összes kérésem és tiltakozásom ellenére közübünk ugrott, Onnantól kezdve már veszett fejszenyele volt, hogy én vele hadakozzak, és én védjem meg a hírtévét. De az, de az, de az ugye szantam. én annyit mondtam talán telefonban, de most nagy ilmánosság előtt de még alkalmas vagyok, hogyha ő nem akar nyilatkozni e, a hírtévének, ezt végül is megteheti, ahogy nekem sem muszáj. Tehát ezek, nem előzmény nélkül való, Ezt, hogy ezt is értem, ezt, én csak azt mondtam, hogy végül is az egy nagyon nehéz dolog, hogy az ember ilyenkor, e, ugye ilyenkor szokták elvenni az emberek a telefonjaikat mondva hogy súk és, és lebonyolj, lebonyol, az, nem, azt, de, Igen, de akkor még nem, nem beszélünk a másik lilaink Géről. Tehát ezt ilyenkor ilyen viccel előtti lehet, de az, az, az még rosszabb, mint egyébként. Tehát nem, nem, nem, nem viccelő. Ha... Nem láttam még jó megoldást. Simicska, de én most mondom önnek... Simicska, Milyanos jelenetétől, de, Rákai, de... Filippenát, stb. Én ezt értem, de én mondom önnek, hogy ennek egyetlen jó megoldása van, ha az ember tényleg nem akar rendelkezésre állni, hogy nem áll rendelkezésre, de nem mond olyan mondatokat. Tehát nem mond semmit. Tehát ha... Hogyha nem áll rendelkezésre, és mikrofon a szájába egyéb helyekre, és nem engedik a továbbkaladásba. Mindig a, a talán a lemon, nem tudom melyik száma, amiben a Youtube-on, és amiben a palit megkötözik, és utána piszkálják a fülét, a száját, az orrát, és a parit csak énekel. Ezt tudom önnek mondani. Az nem így Nem kell énekelni, ez nagyon jól beszél. Az éneklés az, hogy az ember felvesz egy fapofát, ami nehéz egyébként egy ilyen szituációban. És nem mond semmit. És nem mond semmit. Hát akkor meg az van, hogy nem akar válaszolni. De akkor, de hiszen egyébként is ez van. Tehát most ez nem olyan, mintha nem akarna de válaszolni. Ez nem egészen úgy van, mert válaszolni minden kérdésre válaszolunk. Értem, írásban. de az ember, én ezt értem, de ezt nem lehet egy ilyen szituációban jól megjeleníteni. Az pedig, hogy megjegyzést tegyünk egy riporternek az ingében, amely nem egyező az ottani önkormányzat által favorizált színnel, az ebben a szituációban nem a megfelelő. De ez a Fradinak a színe, is, ez ezt értem, ezt sokan de... értették. Én ezt sokan értették, de ez nem egy olyan szituáció, ahol... Ez nem sértés. Én ezt értem, ezt Ferencvel, de, ez, de ez azt értsem meg, hogy ez nem jó pofa. Tehát az egész szituáció nem jó pofa, ezen belül ez alkategóriaként nem jó pofa. Van méltatlan helyzet, méltatlan helyzetben az jár el igazán méltósággal, aki az egészet megpróbálja negligálni, miközben negligálhatatlan. Ha valakinek van ezzel tapasztalata, az én vagyok az elmúlt időben is, egy pár ilyen szituációt megéltem, sajnos nem tehetem meg, hogy elmeséljem. Azt tudom ennek mondani, hogy ő már van annyira idős, hogy méltósággal tudja ezt megtenni. Aztán lesz már annyira idős, amikor már mindannyian az öreg otthonban vagyunk, ha nem halunk meg, ahol már nem leszünk ilyen de most képes rá, úgyhogy ha másért nem az én kedvem, mert legközelebb viselkedjen. Nem azt mondtam, hogy jól, én értem azt, amit mondtam, de nem mondja, azt, hogy Ferencvárosban. Egyébként ilyen szituációban, ha gyereke lenne, fia, lánya, mint ahogy van, az, hogy a lányom vagy nyilatkozol, vagy pedig mértősággal az arcodon, mész és nem szólsz. Próbálja meg meg, De hány eset, hogy úgy nyer időt az ember, hogy társaságban barátok kérdeznek valamit, és akkor az a válasz, hogy figyelj le, lehet talán a Én ezt értem, de ne megnézi, hogy megnézi, hogy, de megnézi, ez megnézi, hogy igen, időt nyílni. Igen, lehet, de ez nem az a szituáció. Tehát ne, ne, akarja, ne akarja abba a helyzetbe hozni a jelgi állapotom, hogy azt mondjam, hogy ez akkor egy Olafeterhoz helyzet felismerés. Ez nem egy vicces helyzet. Nem olyan, mint amikor az Bármiből ezen... összevágnak bármit, hogy Néma Levente nem akar választani. De az már és legyen, legyen az ő problémájuk. De arra is iszik a vendég. Arra is lehet, hogy iszik a vendég, de jelenleg ah. nem erről volt szó. Tehát tudjam, egy tudjon egyszer azt mondani, hogy igazánban is. Nem, tehát legközelebb, ha ez a szituáció, hogy nem akar beszélni, lemegy méltósággal, egyedül a hölgynek azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem tudom, ötven, nem tudom, ennyi éves vagyok, még le tudok menni egyedül. Az illetőnek azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem akarok nyilatkozni. És kész, szépen megy le, és ez egészen addig így megy, amíg be az autójában. Hát esetleges Torban di rotnak elképzelem, hogy fölkészül erre a jelenetre, hogy az jutra. Nem, nem higgy, kell lenni. Higgyel. Sajnálom ezt az apropót, de. Egyébként igaza van, csak még senki nem mondta meg a, a tutit. De ez nem tudti ez. És akkor még nem vis... az ember. Ez viselkedés. Ez viselkedés, ezt be nem kell tudni. Ez, ez, ez egy rossz szituáció, ez egy rossz helyzet. A riporter számára is, az ön számára is. A riporter tényleg próbálja végezni a dolgát. Tényleg nem ez a megfelelő mód. Én azt gondolom, hogy ha lesz legközelebb, ne legyen, de ha lesz, akkor tudja ezt méltósága végcsinálni. Nem volt jó nézni ezt. Nem volt, nézem meg soha többször, hanem muszáj politnak is nehéz elmondani, hogy egyébként csak viccelünk, ne ki a, a, a, a lila festéket. Én ezt értem. Én a magam részéről, erről a témáról úgy szállnék rá, hogy nem szeret. Tehát, én nem tudok ennél többet mondani. Tehát, nem szenvedezett tehát ennyi. A másik, ez a bizonyos Norádi Györgyféle történet, aminek ugye nem lenne jelentőség, hogyha előtte nem beszéltünk volna, ez ugye a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének a rendezvénye. Én erről megmondom önnek, hogy mit gondolok. Én nográdi Györgyről nem gondolok semmit. Én Gyurákovics Andréáról nem gondolok semmit. Én az egészet a kampánynak tudom be. Ugye ön szükségesnek tartott, hogy elmenjem, pedig hát klasszikus módon ön se az úrhölgyek polgári egyesületének a célszemélye, mert oda elvileg csak nők mennek. Bár elég sok férfit látta ott. Tehát végül is ha azt gondolt, a baranyi Krisztina és itt a tévedésnek, a maximális kockázatát fenntartom, hogy ő itt ebből egy kampány eseményt tett, csinál, akkor annak mindenki vállalja a konzekvenciáját. De e, ebben Baraynyi Krisztina olyan mértékben volt gátlástalan, amilyen mértékben egyébként ő vagy bárki más megszól politikusokat az ügyben, hogy e, kampányban minden szabad. Ha csak ő egyébként, elnézést, ha ő nem volt rendszeres résztvevője e, a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete egyéb rendezvényének, úgyhogy most az egészet visszavonom, és azt kell, hogy kérdezzem, hogy az ön tudta szerint, Baranyi Krisztina egyébként a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének rendezvényein eddig rendszeresen feltűnt-e? Hát mivel nem vagyok minden egyes rendezvényen ott, hogy ezt nagyon helyesen feltételezte, én amelyiken ott voltam, még sose láttam. Egy, kettő, hogyha olyan előadó van ezen a programon, aki engem érdekel, akkor oda megyek. Nogredi György egy ilyen előadó volt, és azt gondolom, hogy aki ott volt, az hallhatott olyan információkat, amit mástól, máskor, más helyen ebben a témában nem lehet hallani. A második, illetve ez most a harmadik, hogy teljesen előre elhatározott provokációs műsor volt, hiszen előtte az utcán tett nyilatkozott ez is van az ő, nem tudom milyen oldalaim bizonyíték, és utána kifejezetten a kampányfőnöke végigvette a bevonulást a, a kérdéseit ami teljesen Igen, normális túl, hoz... teljesen normális kérdések mert mindenki kérdeztetett, csak miután e, a második kérdést is föltette arra kérték meg, hogy arányosan mindenki egyet, esetleg kettőt kérdeztet mert sok-sok kérdés volt tehát, és utána el is ment tehát bejött provokált, elment, tehát körülbelül így lehet felképzelni. Jóváklúcs szegény Hát, igen. Jó, életen, és lehet. megteszi nekem azt, hogy elküldi az ő telefonszámát, aztán majd eldönti. Akkor Fél. megteszi ezt majd a beszélgetés után? Jó, Fél. akkor azt elkérném. A másik az, hogy aki azt figyelte ott azt a közeget, ugye ez nagyjából úgy ment, hogy ez egy viszonylag hosszabb párbeszéd volt, oda-vissza, oda-vissza, ott már a jelenlevőknek valamiféle zúgolódását, és akkor nagyon ennyi fejeztem ki magammal, azért ennél több volt lehetett tapasztalni, az ügyben, ami előadó és Baranyi Krisztina között létrejött. Ez látható módon őt nem foglalkoztatta, ez őt. az, ami engem alapvetően foglalkoztat. Sőt, hát ezért jött oda. Nyilvánvalóan ebből élnek a provokációból. Én ezt nem mondtam. Én ezt nem mondom, hogy ebből élnek. Én, Én mondhatom, mert a bizonyos szobor is ugyanez a viselkedés volt tapasztalható. És, és nem Ennek búlgott, is vagy. meg kell találni a kultúrát rendezését. Nem mondom, hogy minden ott van a fejemben, de kísérletet kell tenni Kérném akkor a hölgynek majd a telefonszámot, aztán majd eldöntő szóba akar velemelni. Hiszen egyébként Jancsó ad, a, a Andrea azóta se került elő. De ez, mint szürke szabályra köte. De nem azért, mert nem adtam. Nem, előre, nem, nem, nem. Én köszönöm josszat, szépen. Jó, csak igen. Köszönöm a rendelkezésre állást. Visatásra. É különban szép, viszonthálás. Örökben a járost a hallották. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. nem mondom, hogy csalódással töltött el az, hogy az az illető, aki mondta, hogy telefonálni fog, nem telefonál, csak valaki külön megkérdezte, hét és fél nyomás között, hogy telefonál, akkor adásba kerülhetem, majd nem telefonál, hogy ez mire jó, de mert legközelebb Bácska János lesz talán pénteken is. Van négy perc az akármire. 061 48 90 99 hét egy a szerdai zugló tévének lett vendége, hogy rövidesen visszahívom, úgyhogy már nem volt eredménytelen. Bármivel kapcsolatban mm. Jó reggelt kívánok! Bácskai úr, hát nem is értettem, hogy ezt hogy tudta képviselni azt, amit többször teljesen egyértelműen elmondott neki. Nem is értem. 1, 4, és 0, Hogy én mennyi hülyeséget összeállmodtam éjszakánként, ráadásul, ugye időnként az ember azt gondolta, hogy ugyanazt az egy dolgot álmodja, volt az egy nagyon rövid idő. Jó reggelt. Üdvözöllek, én a Bácska urat meg fogom keresni, és meg fogom kérni, hogy e-mailbe küldjön el nekem ilyen rendezvényekről való meghívókat, hogy hol vannak, és én bizony el fogok menni, és lehet, hogy neked nem fog tetszeni de én nem fog kultúráltal viselkedni. Én elküldöm a Baranyi Krisztinát is, elküldöm a Hír is saját nevemmel, telefonszámommal. Nem kell kultúráltal viselkedni szerintem ilyen helyekben, kis nem kell. Úgyhogy ezt fogom tenni előre, kijelentem. Köszönöm szépen. Jöreg! Ahogy aztán a, a Karinti mondta, Nix pardon. Kus Asszpárdon. Jöreg! Jöreg! Jöreg! kívánok, Bácsi nem tudta megakadályozni, hogy a két frakcióvezető asszony szolgálatba érze magát. Ez egyszerűen született hazugság. Orvát Péternek meg gratulálok. Ugyanazon a szinten van, mint a frakcióvezető asszony. Elnézést, milyen két frakcióvezető asszony? A Fidesz frakcióvezető asszony szolgálatba érzte magát, és a testével védte Mácska aki úgy, úgy bújt mögé, mint a Pincsik kutya. Úgyhogy, ha meg akkor mondtam volna a frakcióvezető azt, hogy én elintézem, nem? Jó, azt, ez, azt tudom ez... önöknek mondani, hogy nincs az a beszélgetés, amit én Bássáj Jánossal folytatnék, hogy önök egyébként ezeket... Oké, rendben van, de most ezen fel most mit tegyek még? Elmondtam mindazt, amit erről gondolok. Hozzátéve, vagy soha büdös, illányban nem volt ilyen helyzetben. Minimálisan egy kicsit több megértés szeretnék, de azt, amit én ezügyben kulturáltan eljárhattam, abban eljártam. Verbálisan nincs sokkal messzebb Horváth Péternél. Csak más oldalon. Legközelebb menjenek el, és lökjék le a lépcsőről a ácskait, mint ahogy egyébként annak időn általánosban így fejeztük ki azok irány, azon lányok iránti. Tehát amik tetszett, azokat lelőttük a lépcsőn, volt volt ilyen? Jó reggyszer! A Na, viszont halásra. Döröpont, fiala Kukat, gmail.com. Pontosan tudom, hogy hol van ez a pillanat, amikor azt mondom, hogy ennyi, és ne tovább. Viszont hallásra.